Dionisus însuși este protagonistul bacantelor, fapt fără precedent în vechiul teatru grec. Jignit de faptul că în Grecia cultul său era încă ignorat, Dionisus soșește din Asia împreună cu o ceată de manade și se oprește la Teba, locul de naștere al mamei sale. Cele trei fiice ale regelui Cadmos negau că sora lor, Semele, fusese iubită de către zeu și că născuse un zeu dionisiac. Le lovește cu nebunie și mătușile sale împreună cu alte femei din Deva să ne pustesc în munți unde celebrează rituri orgiastice. Penteu, care urmase pe tronul bunicului său Cadmos, interzisese cultul și în ciuda sfaturilor pe care le primise, el se încăpățâna în neclintirea lui. Deghizat în oficiant al propriului său cult, Dionisos este capturat și închis de către Penteus. Dar el scapă în mod miraculos și reușește chiar să-l convingă pe Penteus să le spioneze pe femei în timpul ceremoniilor lor orgiastice. Descoperit de menade, Penteu e rupt în bucăți. Propria-i mamă, Agave, îi aduce triunfătoare capul, crezând că este capul unui leu. Nota 7. Se cunosc alte exemple de nebunie provocată de Dionisos când nu era recunoscut zeu. Femeile din Argos. Apolodor 2 Roman 2 2 3 Roman 5 2 Ficele lui Minias la Orhomenus au sfârșiat și devorat pe fiul uneia din ele. Plutarh 37 Roman 299 Închei nota. Oricare ar fi fost intenția lui Euripide când la capătul vieții sale a scris Bacantele, această capodoperă a tragediei grecești constituie în același timp cel mai important document privind cultul Dionisiac. Tema rezistent persecuție și triumf, își găsește cea mai strălucită ilustrare. Nota 8. În secolul al V-lea, Teba devenise centru cultural, căci acolo se născuse Dioniso și se găsa mormântul semelei. Totuși nu fusese uitată rezistența începuturilor și una din lecțiile piesei Bacantele era aceasta, să nu fie refuzat cultul unui zeu numai pentru că era considerat nou. Închei okay, nota Penteu se opune lui Dionisos, pentru că este un străin, un predicator, un brăjitor, cu frumoase bucle blonde, înmiresmate, cu obrajii trandafirii și ochii dogorind de harurile Afroditei. sub pretextul că le învață dulcile și frumoasele taine, evoie, el corupe fecioarele. Femeile sunt stârnite să-și abandoneze casele, să alerge noaptea prin munți, dansând în zgomot de timpane și flaute. Penteu se teme mai ales de influența vinului, căci... Citesc, de îndată ce se arată vinul la o petrecere de femei, totul este năsănătos în aceste devoțiuni, închei citatul. Totuși nu vinul a provocat extazul bacantelor. Un servitor al lui Penteus, care le zărise pe Chitarion în zori, le descrie îmbrăcate în piei de căpriori, încununată de iedere, încinse cu șerpi, purtând și alăptând la sâni unele pui de căprioară, altele căței de lup. Miracolele, specific dionisiace, abunde bancantele lovesc cu tirsurile lor în stâncă și zvorește apă ori vin. Zgâie cu degetele pământul și din pământ iese lapte înspumat iar din tirsurile încinse cu iedă proponesc picături de miere. Citez, cu siguranță urmează slujitorul, dacă ai fi fost acolo, tu însuți te-ai fi convertit după un asemenea spectacol, aducându-i zeului pe care îl disprețuiești rugăciunile. Închei citatul. Surprinși de către agave, servitorul și și săi erau cât pe ce să fie sfârșiați. Bagantele se aruncă atunci asupra vitelor care pășteau pe câmp și, fără nicio bucată de fier în mâini, le că în bucăți. Sub mii de mâini de tinere fete, taurii amenințători sunt sfârtecați ai clipii din ochi. Menadele se năpustesc apoi asupra câmpiilor. Citesc, ele smulg copiii din case și toate prăzile, chiar cele de bronz și de fier le stau pe umerne nelegate fără să cadă în noroi. În părle le e flăcăr, dar fără să le ardă. Oameni furioși de jaful bacantelor aleargă la arme. Atunci se vezi, minune! Stăpâne, lâncile le înțepa un în zadar, căci sânge nu curgeau. Dar ele, azvârlind cu tirsul, îi răneau. Închei citatul. Inutil de subliniat deosebirea dintre aceste rituri nocturne, frenetice și sălbatice și sărbătorile Dionisiace publice, de care am vorbit mai sus. Euripide ne prezintă un cult secret, specific misterelor. Citez. Aceste mistere, după tine, ce sunt ele? Închei citatul, întreabă Penteus. Și Dionisos răspunde. Citez. Taina lor interzice să fie arătate celor ce nu sunt bacanți. Închei citatul. Citez. Dar ce câștigă oamenii care le împlinesc? Închei citatul. Citez. Nu mi este permis să îți arăt, dar sunt lucruri care merită să fie cunoscute. Închei citatul. Misterul constant participarea vacanților la Epifania Totală a lui Dionisos. Riturile sunt celebrate noaptea departe de orașe, pe munți și în păduri. În cursul jertfirii victimei prin sfârtecare, sfaracmos și mâncatul de carne crudă se realizează comuniunea cu zeul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 Dionisos nu le obligă pe femei să fie caste. Castitatea depinde de caracter și de aceea care este prin natura sa castă, va participa la orgii fără să se corupă. Închei citatul. Închei nota. Dar experiența dionisiacă atingea niveluri mai profunde. Bacantele care devorau carne crudă reintegrau un comportament refulat de zeci de mii de ani. Renezia asemănătoare revela o comuniune cu forțele vitale și cosmice și le puteau fi interpretate doar ca o posesiune divină.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 Nota 10. Reamintim că ceea cel deosebește pe un șaman de un psihopat e faptul că el reușește să se vindece și sfârșește prin a dispune de o personalitate mai puternică și mai creatoare decât restul comunității. Închei nota. La urma urmelor, interesul comparațiilor cu riturile ori mișcările colective, aparent similare, de exemplu anumite dansuri convulsive din evul mediu, ori omofagia rituală a cultului Aisua Conferie mistică din Africa, de Nord, trăzită exact în faptul că pun în evidență originalitatea dionisiasmului. Nota 11. E.Rod compara să expansiunea religiei extatice a lui Dionistos cu epidemiile de dansuri convulsive din Evul Mediu. R. Eisler adresă atenția despre Aisawa, sau care practică omofagia rituală numită frisa, de la verbul farasa, asfâșia. A, -a, a, -s -s -a, a sau isauia, se scrie A-I-S-S-A cu accent circumflex U-A sau i s u -s i se scrie I-S-S-A-W-I-Y-A. Identificați mistic cu carnivorele ale căror numele poartă șacali, pantere, lei, pisici, câini, adepții și scot măruntaele și devorează boi, lupi, berbeci, oi, capre. Masticația de cărnuri crude este urmată de un dans frenetic de jubilare pentru a se bucura sălbatic de extasi și de a comunica cu divinitatea. Închei nota. Rare oră a apărut în epoca istorică vreun încărcată de o moștenire atât de arhaică, rituri comportând măști teriomorfe, faloforie, sparacmos, omofagie, antropofagie, mania, entuziasmos.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 Chilas, care la Olbia, pe Boristene sau Nipru, se inițiase în riturile lui Dionisos. În timpul ceremoniei, Telete posedea de către un zeu, el se prefăcea drept bacant și nebun. Era foarte probabil o procesiune în care inițiații, sub puterea zeului, se lăsau purtați de o frenezie considerată de către public, ca și de posedații însiși, drept nebunie, mania. Herodot se mulțumea să reproducă o istorie care îi se povestise la Olbia. Demostene, într-un pasaj celebru, despre Coroană 259, încercând să-și ridiculizeze adversarul pe Eschim, ne revelă în fond anumite rituri din micile Tiasi, numite Bachein, pe care le celebrau la Atena, în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, credincioșii lui Sabazios, zeu trac, omolog cu Dionisos. De altfel, cei vechi îl considerau drept Dionisos trac, sub numele său indigen. Nota 12. Conform gloselor andice, termenul saboi sau saboioi era echivalentul în limba frigiană al grecesului bacos. Închei nota. Demostene se referă la rituri urmate de citirea cărților, probabil un text scris conținând hieroi logoi. El vorbește despre nebrizo, aluzie la pielea de căprioară nebris. Era vorba poate de un sacrificiu însoțit de consumarea cărnii crude a animalului, despre craterizo, de la crater, basul în care se amesteca vinul cu apă, băutura mistică, despre purificare, catarmos, constând mai ales în a-l freca pe inițiat cu argilă și făină. În cele din urmă, slujitorul îl ridica pe inițiatul prostărnațor întins la pământ și acesta repeta formula. Citez. Am scăpat de rău, am găsit lucrul cel mai bun, e citatul, și toată adunarea îi în ololinge. Se scrie o l o l y g, -g e cu accent ascuțit. A doua zi avea loc procesiunea adepților, încununați cu mărar și rămurele de plop alb. Eschin mergea în frunte, agitând șerpi strigând. Citesc voie, misterele lui Sabazios în citatul și dansând în țipete de Hies, Ates, Ates, Hies. Demonstra ne menționează și un coș în formă de vânturătoare, Lignon, vânturătoarea mistică, lagărul primitiv al lui Dionisos Copil.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 Acest lucru este suficient ca să-l deosebim pe Dionisus de Zalmoxis, cu care e comparat și câteodată confundat de la răud încoace, căci zeul geților îi nemura pe inițiații misterele sale, dar grecii nu îndresnau încă să depășească distanța infinită care în ochii lor despărțea divinitatea de condiția umană.